З наголосом на останньому складі, натякаючи на те, що він – володар, імператор у своєму господарстві. Та й звички мав султана, еміра, Паші. А знаєш, що Емма вчора мені нагадала? Як ти її врятував у Парижі, коли вона була моєю зв'язковою? Генерал знову засміявся. Слухай, Шульга, що ти все мовчиш? Обмірковую вашу пропозицію, товаришу генерал. Та що тут обмірковувати? Хіба в тебе є інший вихід? Я і так зволікаю зі слідством, як можу. Втретє вже продовжую термін. У тебе ж розстрільна стаття. Ну як ти можеш довести, що нічого не знав про свою дружину? Та не мороч яйця. Завтра я йду з пропозицією до начальства, а ти готуйся. І вже виходячи в дверях, тихо сказав, Скоро на Красній площі парад перемоги буде. Маєш шанс побачити. І він домігся звільнення Шульги, повернення військового звання і призначення в державну службу в радянській зоні окупації Німеччини. Єдине, чого не зміг зробити – дістати для нього персональну перепустку на трибуну під час параду перемоги. Служба безпеки розташовувалася у Карлсхорсті під Берліном і звалася скорочено ССД. І офіцери сміялися – так хто ми – СС чи СД? Там вони і почали підготовку Сташинського. Якраз із лабораторії номер 12 надіслали новинку, і Богдан Миколайович виконав свою місію. Тепер ось він орденоносець. Але йому втелющилося в голову побратися з Німкенею. І Шульга має завдання від товариша Шелепіна довести новоспеченому герою, що наші дівки кращі в світі. Ну, так само, як хокей і балет. Ну, що ж, партія каже «треба», комсомол відповідає «так». А взагалі-то нічого дивного в існуванні цього особнячка на ленгорах не було. Спецслужби всіх країн мали такі. Шузі, це було відомо достеменно. Тут агенти, які поверталися із завдання – Відбували своєрідну реабілітацію. Спілкувалися з так званими «жінками без комплексів», серед яких були її відомі акторки театрів, кіно і естради. Гостям особнячка лестило близьке, хай і коротке, знайомство із знаменитими красунями, А ті приходили сюди з відверто корисливих міркувань, аби зайняти краще місце під сонцем, Знятися у фільмі відомого режисера, одержати звання, поїхати на гастролі в капіталістичну країну чи на міжнародний кінофестиваль. І веселі хлопці з комітету після кількох зустрічей з красунями всіляко цьому сприяли. Такий самий заклад влаштували колись служба СД в Берліні. Керували його діяльністю Гейдріх і Шелленберг. Звався заклад «Салон Кітті». Один з кращих німецьких архітекторів розробляв проєкт переобладнання і облаштування будинку у фешенебельному районі німецької столиці. Для підключення мережі мікрофонів спорудили подвійні стіни. Мікрофони були з'єднані з магнітофонами, які цілодобово записували все, що говорили відвідувачі салону Кітті. А шеф карної поліції Артур Небе по всій Європі підбирав красунь, які б погодилися служити нацистському режиму в такий спосіб. Саме тут заскочили італійського міністра іноземних справ графа Чіано, який не так висловлювався під час візиту в салон Кітті. А Гейдріх частенько проводив особисте інспектування закладу. Найкуменнішим було те, що кадебісти, які ніколи не чули про салон Кітті, особнячок на Ленгорах називали салоном Олюні.